Da? Poate să-i urmași ale lui maghii din latină. Sau pentru francez și italian este altă elementă care este un motivator al arhiducului latinesc PLUS. PLUS în franceză și PIU în italian, da? Dar oricum ar fi, da? O care ar fi așa învățată pe lor, pentru că toate lipile avem niștoace analitice pentru comparativ, da? Bun. Dar în momentul în care analizăm putem vedea, că nu există limit care să fie pur simetice sau puranalită. Da? Putem zice, pentru că oli este preponderent sinetică sau preponderent analic. Distinția nu este ușor de făcut. Și de multe ori se face prin comparație. Adică, de exemplu, putem să spunem pe cele romane ce sunt mai analitice decât la Latina. Da? Să nu se ajuncă la tine roilor pur simetică. Da și la Fina recunciaba cu obte ajută. la piscina Da? Deci un tip corelări. În toate astea există o combinație. Dar câtile idei să zicem, că era mai sintetice limile românești. Dar limile românești sunt totuși mult mai sintetice dacă le comparăm cu engleza. Da? Limbile englezea fiind o limbă care a pierdut extrem de mult din morfologia Da? Aproape toate categoriile gramaticale se realizează în externe cuvânturi. Da? Deci flexiunea, da? Flexiunea internă în engleză este redusă la minimul. Da? Aproape nimeni există. Engleza merge, zicem, sigur, mai repunătorul, dar merge spre un tip izolat. Da? Evoluează spre un tip izolat. Da? Gândiți-vă că în engleză este mult mai fixă de ce într un limbă romană. Sau, dacă o comparăm limbile romanice între ele, e alt lucru de ce, la un anul este mai sintetic pentru că ar fi francez, da? Francesa este cea mai amalicică dintre limbile romanice. Este limba care a făcut cel mai mult flexionat, va V-am mai dat exemplele, da? Piemul foarte mult flexionat de bală, ceea ce a dus la obligativitatea formelui subiect, da? Pentru că nu se mai disting persoane din francez. Prima, doua, treia, șasea sunt idemici. Da? Poate persoane de ce astea sunt identiche. Vorbind aici, exime de pe tine, da? Portul da? La fel în franceză. Substantivul nu mai are plural. Cum indică pluralul în franceză? În Exact. Adică că indică un mijlo care este, din nou, extern cu vântului, da? Nu. Substantivul nu mai e la fel. Ceea ce se schimbă este articol sau un orice determinat, dacă spunem l'enfant și l'examfant. Dar cum l'enfant e la fel. Din nou. Sigur, în scris, da? Scrierea este mai conservatoare. Și în scris se păstrează acea distinție. Dar pentru limba vorbită, substantivul nu are plural Cu câteva excepții, da? Nu e animal, animo, de. Substantivul care se schimbă. Dar imensă majoritatea substantivelor este așa. la forma Și atunci cum realizăm rularea? Pe determinarea terminației se schimbă, deci nu avem un joc care este cu cuvânt, da? Care se face așa de Dacă Deci data la se determină pe votul S ordonatul vol carte pe pomohală, da? Da bine. Acum nu are să fie într evident că sunt cazuri, da? Ai o de Și există, cum am spus, o mică uh, categorie de efectivitate care chiar câștigă formă. Ceea ce, în general începe prin A, care rol în O, da? animal, Animale animale, da? Dar în general, da? Nu facem mult de francez, da? Nu ne interesează asta, da? Dar uh, nu câștigă pop. Da? Bun. Uh, ce tip sunt... Uh, ce familii de sunt care avem familie limbilor uh, flexionare? În primul rând, da, încudem aici toată familia indo-europeană. Marea familie indo-europeană, despre care am mai văzut, dar nu trecută. Care incude aproape toate lingurile din Europa, plus limbile iraniene, da? Cum persana, și lingurile indiene. Evident. În principiu nu se poate, lingurile care sunt înlupite, dar lingurile care se parțin aceleiași familii linguistice, vor apăține și aceleași familii linguistice. Adică, într-o familie de linguri putem să avem o lingură dar l-am am luat, l-am nici se Tipul nu prea se schimbă. Da, aici se greu de schimba. Da, poate să existe tendințe, evoluții, și să zicem, am zis că engleza tot pierdut flexiune, dar la omul care rămâne totușor, e tot, tot Are flexiune, da, dacă din timpul se formează trecut. se formează prin flexiune, da? Faptul că are acel dar... să da." Și inimile iraniene au pierdut infecțiunea, anul nostru. Da, inimile iraniene la muntime. Dar nu se poate să schimba chiar așa tipul linguistic. Da, poate să fie o evoluție, dar nu se poate schimba răducată. Nu știu cum mă trebuie de detaliu despre răducată. Mă rog, nu cam încăruiesc când se poate schimba. Știu că în realitate și engleza, cred că cum am mai spus, nu sunt sigurile dintre europeneți care au vreo categoria gender. Da? Nu mai au e genul Ioana Bucala. Deci, o și persoana, sau, mă rog, bine, binele general, au tendința asta de a pierde flexiune, da? Deci, cel puțin flexiune interne. Dar, rog Până la urmă, flexiunea internă trebuie să fie locuită de ceva. E flexiunea externe, da? O flexiune este. Îngleza distinge toate acelea, inclusiv că toate aproape toate sunt realizate cu vere auxiliare, Tot flexiunea este, până la urc, da? Nu intră în tot categorie de, de, de binevăr, la unde poate să fie să le, da? Să nu uităm, toate axițele trebuie să fie specializate, da? Acel uh, sânt în engleză, da? Există bine axiția în engleză, dar acel sânt în engleză poate să arate și pluralul, poate să arată și genitiv, da? Uh, de genitiv, atunci când zicem uh, uh, his mother's son, da? Acel S. Este totul. E o formă de tensiune. Deci, același afric, <coughs> de la urmă, da? De forma, care are următoarea. Uh, deci, includeam azi toate lucrurile în uh, da? Și, de asemenea, includeam uh, aici uh, o familie foarte multă, trei lucrurile E important să le ținem. Dintre care este cea mai importantă lingua Araba. Araba, da? Și după ea? da? Dar, sigur, Araba apare în numărul de vorbindu-o, da? Deci sunt tot din flexionare. Da? Și ebraca. E sigur, mai sunt și altele, da? Adică nu dar trebuie să le ținem. Că acestea sunt cele Și în sfârșit, ultimul tip, este constituit de numele polisintetice, da? Polisintetice, nu sunt doar simtetice. Polisintetice, ele se numesc și incorporante. Incorporante. Da? Pentru incorporează, da? Île incorporează afixe. Și el care sunt în aceste lucruri polisintetice, ele... prezintă o flexiune, da? Deci, să nu zicem flexională, dar este o flexiune specifică de o stare pură, aproape, da? O stare aproape pură. Um, o propoziție are aspectul și dimensiunile unui cuvânt din alte Deci, o propoziție este ca o înșinire de morfem, da? Deci, deoare, există o corespondență între fonem și morfem. O fonem aș spunea ce am spus un modfem, da? Um, Adică, foarte mult dar mai multă obscură, da? Să vă dau un exemplu să vă scriu, da? E bine, voi suntem Nu mai puțin studiate, da? Nu mai suntem mai puțină suntem câte și nu mai puțin studiate. Să vă dau acest exemplu o primă... O, o propoziție cuvânt, da? Din... Uh, Nacoată, da? Nacoată... Este o limba prezintetiva văcută din Mexic. Este limba viturilor asteci. Există limba modernă, da. Limba modernă, care este continuată la material din limba asteci. Bun, pot să-ți prea ceasă dar o se pară în elemă feme, ca să vedem ce înseamnă fie alt. Deci propoziția este așa. Însă trebuie să rețumim că se pronunță în anumită o singură cenă. Este un timpul minis, de la machinist, da? Asta, o nume este atunci machinist, nu știu exact cum, cum uh, <ș>... se producă. Traducerea ei, să zicem în rămână, ca să avem o idee de, de ansambla zic, o să fac, da? Sau o să determin, o să fac ca cineva să-l dea ceva, da? O să-l determin pe X, pe cineva, să-l dea ceva. Și care este ordine, da? Acesta este persoana întâi, da? Acest eu. Yeah. Da? Aici este tii, da? Cineva, De o formă. Acesta este cineva. La este ceva. Maci este ada. Acesta este un sufix care indică, un sufix cauzativ, da? Adică cauza. O să fac, o să determin. Și sunt, este o desinență de viitor. Da? Deci se amestecă. Da? Cu tine lexicale, cu monsele gramaticale. Da? El, pus cineva ceva, a dat cauzativ viitor. Adică el, voi. Da? Face, da? Voi determina ce cauzant timp, da? E cauzant. Pe cine? Pe cineva? Să dea ceva? Ție, da? Deci cam asta este. Deci, sunt mai puțin studiate aceste libri. Și vedeți, după urmă, nu e foarte lucrat, că e încerat să pronunțați. ca un singur cuvânt, deci era iefterea dungului frază. Uh, ce e limbi, cum de mă zicea? Uh, multe limbi americiene, da? Sunt limbi polisintetice, cum am spus și exemplu din, din Abacu. De asemenea, limbile, din uh, familia de schimoanelută. Da? Adică limbi-le schimoșilor. Vă amintiți că se să vorbesc Deoarece familia este o aleută, de schimoșuri unde în Groenlanda, în urmă alas, băi, da? Cea mai importantă din acea era din tutuți, da? Este oficial în Groenlanda, da? Deci limbă de timpul ăsta foli și este oficial în, în Groenlanda. Groenlanda pe care va Dar Danemarge. Danemarge, da? Dacă este de origine, la, o, o, bine, este Groenlanda, da? Incruițurile trebuie e cea mai mare țină din Este extrem de slab, popular, sau, prin viață, dacă am văzut tot alea ceva, 50-70 de mii de am văzut la început, era mele, E, da. E, <gătără> la ce început... trebuie să fiu Probabil, Oricum, este reginea autonomă în cazul de alea face și atunci groenvata, de în -e institut, este oficial, acolo de la nefie. dar și o limbă de acest tip. Bun. dar... Cam atât, despre clasificarea tipologică da, a lingurilor. Și uh, atunci să trecem la ceea ce am întâlnit astăzi, și anume să vorbim despre întâlnirele artistici uh, moderne. Și mai complet să vorbim despre uh, doctrina analizii care sunt Ferdinandu Am recorbit o ele, da? A fost un investitor vețian, care a plecat la Universitatea din Generă. Și el este considerat părintele de investicii interne. Sosul nu a cuvântat la anul cu viețe niciun tratat curs de investică, adică noua așa cum o concepta Atunci când vorbim despre ziordinea lipitii de la unui ne raportăm la cele grăsat care ar trebui încături de medici pe general, da? Plus de la mediciul general. El a fost publicat în 1916, post-cumptă, A fost publicat un de sum, deci după ca un din de către foștii studenți, da? Deci a fost publicat acest curs de către foștii studenți pe baza notițelor luate de ei, cuvinti Da? Și de asemenea, sigur, și pe baza notițelor pe care le avea uh, SOSUR, da? Sigur că le-au pus la dispoziție aceste notițe de către vor doar de Aceasta, fi, să spunem, piața de potabilă, în vizica modernă se întemenează, să spunem, ca știți început în secolul 20. Până atunci, am vorbit deja, nu? În secolul XX, singurul tip de elecții care se făcea era? Cel de tip? Comparat în da. da? Deci, lingvistica vizică, de tip comparat în storic, da? În care se urmărea evoluția nimilor, da? De asemenea, compararea la <truhătă> singurul tip de reționare. Și evident, Sosiu fiind linguist, da, nu putea să fie alt de linguist, deci, prin urmare, și el era desigur un uh, linguist care era istoric și comparatist, pentru că nu există altul de linguist. Dar, ce se întâmplă? El era așa, așa, nemulțumit de felul în care se realizat pe plâna lui uh, cercetarea linguistii, da? Acum, în cadrul acestui curs pe care se dă o spunea la Universitatea din Geneva, a încercat să prezinte un alt mod de a face lingvistic, da? De ce era amenințat un În primul rând pentru că uh, uh, lingvistica spunea că nu a devenit un obiect de studiu, da? Deci obiectul de studiu al lingvisticii nu era foarte clar mm. Și a dus mai ales sau că era un vas sau consideram o știință. Și, în același timp, era nebunțumit de faptul că terminologia linguistică folosită era confuză uh, și ambiguă. A, ah, deci acestea se scede două mari nebunțumi. 1. Am spus că mare lucră care a fost identificarea obiectului de studiu care să fie propriu linguistici. Bun. Și asta ne un exemplu concret. Cum se realiza în epocă cercetarea linguistică? se putea analizat din trei puncte de vedere diferite. Da? putea analizat, un Ca o de sunete, contoane <coughs> și locale, se analiza în venitul sonor. 2. Se putea, putea fi analizat cuvântul ca fiind urcător al unei în obținut, da? Exprimind un concept, da? Se putea studia sensul lui. Și 3. Putea fi studiat ca un urmaș continuator unei forme mai vechi. În acest caz ar fi, nu? PulBravo. Continuatorul îl adevărte unui canis. Și Saussure, el a neîncumit de faptul spunea aceste puncte de vedere, da? Toate aparții închisări, da? Dar obiectul destul de mereu se merg la devine alt Iar, dar deși înțeleg, nu se întâmplă acest lucru, da? Și susține el că, de fapt, greșeala listici, și, obiectul de studiu ales, este limbajul. Limbajul care prezintă toate aceste aspecte. Limajul care este un obiect heterogen și multifor. no, Deci, pentru că, limbația este suma acestor cercetării, de toate aceste puncte de vedere diferente. Deci, limbația este suma cercetării, în loc așa este diferențiată, fie istoric, fie geografic, da? Ca variante dialectale, fie fiziologic, da? Succesiunele, sumele. Și, fiind atât de heterogene, nu se poate... El nu poate fi o perspectivă unitate. Da? Și atunci, propune, o nouă distință, da, pentru a lăsind un obiect de studiu să fie omogen, da, care să poată fi studiat dintr-un punct de vedere, propune o distinție ca Cum? O distinție continuă, da, în zilele noastre distinția trei și vorbine. V-am mai spus că, da, din animistica, Iisusul, și-l punem în cercetarea miscaptoare, ea nu mai este preluată trebuie... ca ta, ta, ta, nu trebuie cazul. de vedere au fost compătute, contrazise, datele de dezvoltate, dar el este important, în primul rând, pentru că deschide clarea unui antiterimistic, și, doar, face anumite distincții care, românul, până la urmă, valare și de actualitate. Dar, Una dintre aceste distinții este distinția dintre limba și vorbire. da? Și uh, v-am mai spus, cred, da? Este distinția la unu-paron. De în teorie, ceea ce așteptat se folosesc și acești termenuri pe care i-am folosit ieri, da? Pe care i-am folosit spus eu, evident, în francese, da? La unu parolă. De multe ori, se folosesc chiar trebunii, sau equivalente de la urmă, fiind limba, limba, portier, Ce înțelegeți sosioși prin vorbire și ce înțelege în inima? Deci pentru el, vorbirea este un act de comunicare individuală. Este aspectul psihofiziologic și individual al limbajului. Am mai amintit, da? La acest lucru. Deci vorbirea fi realizarea efectivă, da? Deci actul linguistic efectiv. Da? Deci, există altele complicarii individuale, da? Practic, important. Deci, aspectul psiho și individual al limbajului. Da? Deci, spune că care este acest obiect multifor și parte sunt alte în limba și vorbire. Și v-am spus, mai vrut la primele cursuri se arăte de acest lucru, ar fi equivalent cu vorbire, da? Când este acestea și vorbim și vorbim în texte. Da? Dar acum descrim puțin ce a spus ieri, da? Și uh, vorbirea se strijină pe o altă realitate, da? care este de natură supra-individuală și unitară. Și care este limba. Da? Limba este sistemul, da? Modelul care este supra-individual. De ce? Pentru că aparții culturilor, inchiziilor computerii. Limba. Deci distinția lui este asta. Trebuie să distingem între parolă, ac de, de, de comunitate individuală, care se sprijină, în mod evident, pe o realitate care este supra-individuală și care este multară, da? Lima. Care este omogenă. Și, făcând această distinție, însuși, găsește obiectul de propriul și care pentru el, din punctul de vedere, este limba. Da? El alege limba ca fiind obiectul de studiu care l-a numeștit. care sunt tezele lui Sosuriu despre conceptul de Limbă. Ce înțelege prin limbă. 1. este o realitate psihică. Da? Prima. Ce înseamnă asta? Dacă nu este ceva, o realitate care este ruptă de Da? Ia există în conștiința pieptului vorbitor. Da? Este răscândită de toată masa vorbitorii. Da? E destul de... eu înțeles. destul de ușor de înțeles ce înseamnă acest lucru. Da? Asta e o primă atestă. O atestă este faptul că vima este o realitate concretă, nu abstractă. Cum a ajuns la această afirmație, care pare puțin contradictorie, nu? Deci, ceva abstract, pentru că este în conștiința văd cu părilor. Uh, Marea urmă dorință, da, este care există ca să fie încadrat în lucrul științei, da? Și celelalte științe poate au un atribut cu spiritul care este concret, da? celelalte. Și atunci, nu poate accepta ideea că lingüistica ar putea să ai un problem de spirit care nu este concret și este abstract. Și atunci susține că oră, o care nu este neapărat uh, corectă, da? Uh, zice că domeniul lingüistic trebuie să fie arădată știință, domeniul trebuie să fie arături din unități concrete, dar cum semnele nu sunt, abstracții, atunci și timpva trebuie să fie o realizante da? Semnile religițice ce sunt, realizările efective, da? Ele sunt concrete, da? Nu sunt niște abstracți, da? Acesta este reaționalismului, deoarece semnul linguistic nu este o deci este concret, atunci și să fie concret. Pe de altă parte, dacă acceptăm natura asta a ei, este infinică, dacă acceptăm că limba este infinică, atunci nu putem să amințeți prima tesă. Faptul că e o realitate psihică. Deci, oricum, acest raționament, pentru că vedeți, este greșit, da? Raționamentul nu este greșit. El vine doar în acea dorință de a considera libera. Pentru că am zis ca să fie considerat moștit. Da? Da? Da? Da? Da? Exact, deci nu poate să a nimic în fizica care avea un obiect destul de a nimeni probleme. Da? Și acest lucru duce la acel care este greșit. Da? Să-i gândim că totuși el era un pionier, da? În domeniul lui. Este normal să facă reaționamente care după mai în prezis, au doar evita Este clar că cele două tețe, primele două, se marcat ca Dacă ar pute mult, nu ar pute cealaltă. Și, mă rog, este mult mai ușor și mai există fărătate de prima, fără de da? Faptul că limba este o realitate psichică, Este o realitate, în urmă, abstractă, da? Deci, teza de urmărul este, putem să o putem fi greșită. Am... Părugarea teză este pentru că limba este latura socială, sau reprezintă latura socială a limbajului. Deci limba este un fapt social, nu? Pentru că se învață în societate, da? Deci aparține științelor sociale. A, algele, ca patra teze. este o convenție adoptată într-o comunitate umană. O convenție? o convenție adotată într-o comunitate umană. Ce înseamnă acest lucru? Este, dacă vrem, un... Este o stată Posibil? Este o stată de la Nu. E mai de trabă? Da, dar Este o convenție. E mai de trabă se întâmplă cu contral. Cu contralismul. Și așa și cu somn. Dacă vreți o să explici mai tine, nu știu câtă despre contractualismul cu arismului de așa la urmă, trebuie ce de filosofie, este un moment care nu intră într preocupările mele, deci nu știu ce vreau să că proprietatea este o relație nu între obiecturi deținuți și deținători, ci între deținători și nedeținători, adică cei care nu dețin obiectul. Da, este Este o comentariu. De exemplu, cel mai niciodată înțeles, dar ar fi cel al baniilor. Banii, de ce au o valoare? Pentru că, pe mod convențional, i s-a trecut o valoare. Da? Ca ei să fie folosită ca monedă, ca monedă, da? Ca monedă de schimb. E regulă să-și aducază cartier, da? E alții, ca să nu ai o valoare. Ei, ei au valoare, iar că mi s-a trecut un acord. Și între noi, unde e Da? Și într-un mod, baie, bună în loc, da? Este și limba. Ea s-a stabilit, da, prin convenție, în sensul că nu există, re, am mai vorbit, da? Nu există o legătură între uh, noțiunea exprimate de cuvânt și forma lui de cuvânt. Nu o regătură convențională, da? S-a stabilit la un moment dat, în relație putem să mergem la rădăcinile de limbații, să vedem cum s a crea din da? Dar s-a stabilit, da? a fost acceptat de membrii comunității, comunități, că acest obiect se numește așa, da? Dar a putea fi de, -un de către toți. De ce cred că cu banii ar să fie? Este, de fapt, ceea ce spui și tu, este un contract între deținător și nedeținător. Da? La fel este și cu ban. Cel care nu deține, acceptă valoarea lor. Da? Este mai mult și la Deci asta ar fi convenția, da? convențional al da? Lumea, limba este o convenție pentru că Vorbitorii acceptă, da? Și recunosc această convenție. Următoarea treză. Limba este o instituție socială. O instituție socială. Da? Adică limba este o formă de organizare a relaților sociale. Relațiile sociale, care se strategie, erarchie și mult numai, sunt finalizate, da? Cu ajutorul nimic. Următoarea, așa se atestă. Nu mai sunt unui în sine. Da? Este un trec în sine. Așa teză, ei pare este o formă, o substanță. Această teză... La teză șapte să zice substanța cu laie în uiță. Această teză este izborută din preocuparea lui de a autonomiza Și atunci ajunge la aceste exagerări, da? Nu este o teză ale cărei naționamente nu sunt uh, corecte. De ce? El aduce în discuție cele două planuri ale lui, Da? Uh, adică limba și copia. Și consider că ele apară niște zone, amorfe și fortinele care sunt considerate separate, Da? Și zice că limba este cea de intervine și le dă for. Dar raționamentele eu nu sunt corecte. Pentru că nu putem să avem gândire pură și fructanță sonoră cu ele. Ele nu se pot separa. Separăm concepturi de forma sonoră numai, cum să zic, într-un punct de vedere Dar, mm. în practic, nu pot să-ți separa, nu putem să separăm conceptul pe care îl exprim un cuvânt de formă lui sonor. Da? Nu se poate. Nu poate să existe conceptul în stare pură și poate să existe o formă sonoră în stare pură. Mai să-ți există și apoi conceptul în stare pură. Pur. Mă nu ce zice cant. <laughs> Probabil în astea reații, pe care se face, că conceptul, principiul, este înaintea oricărei forme de exprimare a lui. Este că că un document care este fiest, fenomenalizat. Dar el nu poate fi exprima în altfel, da? Deci în limba. În limba. Dar eu nu poți să le exprimi altfel prin limbă, prin vorbim, da? Se știedeze că nu puteam să spunem că limba este o formă și nu este o A, da? Cele două lucruri sunt inseparabile cele două aspecte ale lingurilor. Da? Este și formă, da? De ce se zice? Formă ce? Ce trebuie prin formă? Succesiunea sonoră, da? Ceea ce auzim. Da? Și ă, substanța, adică conceptul, da? Sens. Ele sunt inseparabile pentru linguri. Nu poți să le sepate. Poate poți să le sepate și în momentul chirurgii, din nou, care este un domeniu de la care nu mă picea. Da, orice asta are. Ai să spunem, cum să lui a fost un mare și o filosof. filă Bine, în epocă nu exista o separare așa facă a științelor, și în făcea din știa și filologie, știa și vină, știa făcut și iman e da, și și de, de toate. Da? Uh, bun. Și uh, ultima teză, limba este un sistem de stemne. O teză foarte importantă pe care o să o analizăm în, în, în detaliu. Da? Azi ați văzut uh, celelalte teze, să insințe, celelalte teze pot fi celelalte teze pot aprecia cu corect, da? Uh, teza lui, că nu este un sistem de semne, trebuie să o analizăm din două puncte de vedere. Una, ca sistem de semne, semne se mare, semne, semne. și doi, să o să analizăm ca timp un sistem, da? Deci, o că interesează semne și o interesează sistem. da? Și limba aceasta nu, limba este un sistem de stem. Îți spune că limba este atât din un semn de linguist. Da? Deci, el uh, propune, Sosius, este un formul unei teorii despre semn linguist. Mă rog, această teorie ne interesează foarte mult, da? O parte bună a acestei teorii pămâne, să spunem, de la actualitate. Uh, pentru a defini semnului să trebuie să formească, sigur, de la ceva existent, da? Uh, și e critică vetea teorie există până atunci, și conform cu corespunde un concept sau un lucru. Da? De fiecare ori este că avem cuvântul și întrui îi corespunde un lucru din realitate, da? Și e critică această teorie, că, uh, mă rog, nu îi corespunde lucru, da? Și nu o să vedem de ce. Uh, Pentru el, semnul linguistic, da, pentru o este reprezentat de unirea unui concert cu o imagine acustică. Da? pe semnul linguistic este un tot, un întreg. un concert cu o imagine acustică. De exemplu, luăm o cuplă, casă. Imaginea acustică este reprezentată de. cu și vocale. Deci, imaginea acustică este succesiunea H, A, S, A. Da? Cele patru suntem. Iar conceptul este noțiunea la care primite acest punct. Acest Aducă o clădire da? care este folosită, de știți ce da? O clădire care este folosită pentru calcuință, pentru ca oamenii să îl în urmă. Asta este concept. Și el dă în lumele, da? În nou în succesiunea de imagine imaginea Acum este în urmă semnificant, iar conceptul, în să este în semnificat. Da? Mă spunem de astea, la, mai... în uh, Da? Semnificanul, da? Este, este, este imaginea acustică, da? Pentru că el este cel reușește să se minifice, da? Iar conceptul, adică sensul, da? Este semnificat. Semnificant și semnificat. Deci, în, în, în franceză, avem semnifiant și semnifier. Semnifiant, da? Care e semnificant și semnifier. În francez, e mai clara distinție. În francez, e mai clara da dar trebuie să le înțelegi puțin că se desfășoară de ușor dar deci, este un filmul și este un filmul acustic adică succesivul alătură un succesiv pe al următorilor persoane se întiparvește cu o noțiune bun sosir prezintă uh, și caracteristicile celuilic uh, care este uh, bine iman să le vedem și noi uh, Și astfel, spune Sosiu că semnul simplistic este arbitrar, o terză de semnului simplistic. Este arbitrarietată semnului simplistic. Ce înseamnă că este arbitrar, semnulistic? Am mai frumit, da? Nu mai mult, dar în urcat de nu trebuie să legem la situația între mine. Semnificat, viți că iar tăpii din cele fare se cele două față, semnificat și semnificat. Dacă este arbitrar, nu că nu există devărtură între cele se da? Semnificat și semnificat. Și am mai văzut acest lucru, da? Că nu există nimic în forma sonoră a vântului care se limită la sensul lui. Lucru care este evident, da? Pentru că dacă a fi fost vreodatură între semnificat și semnificat, am mai avut nimic. Nu? Este Se placă nimic nicio, nicio legătură. Pentru că asta înseamnă arbitrarietarea, să nu. Deci nu este arbitrată, pentru că legătura dintre semnificat și semnificat este arbitrară. Ea a fost stabilită prin convenție. Da? Ea este nemotivată. Opus conceptului de arbitrar este procesul motivare. Și opus că, în general, da, nu există De de Dar putem să nu vi se care să vi tratați, puteți avea un factor de motivare atunci când există o legătură între semnificat îți faci și ce mi îți faci. Și atunci o tipul de factor de motivare, așa numită motivare absolută. Nu. Când dacă să existe o legătură pe semnificat și ce îți faci. Cazul nou onomatopeilor, da? Și, în general, aceste interjecții care ai numit diverse sunete din realitate, în principiu este există o motivare, adică există ceva în forma sonoră a care e întâlnit la sensul lui, da? Din nou, da? Adică, felul în care este motivat vine de la o limbă la altă, da? E își structurează în mod diferit aceste onomatopei, știm bine că ele sunt diferite de la o limbă la Da? Dar spune că încă adică, da? Intralistic, ele sunt motivate. Adică ele formează de la o anumită percepție. Pe care mă întâmplă, i fel de aia o Și mai există un tip de motivare, tot încă intralimistic, motivarea relativă. Ea se aplică în cazuri derivate. Da? Ele sunt motivate la început, în raport cu ce vând în bază. De ce sunt motivații? Sigur, vârstul de bază este arbitraven. Da? Să zicem, loc cuvânt omul, da? Acolo este arbitraven, decât la biserică și significat. Dar în momentul în care analizăm derivarea, de cum ar fi omenesc sau omenie, omenire, noi te raportăm acest vârst de bază. Deci, de asta e a o motivare relativă, da? Există o motivație în aceste... De, o motivare în acestor derivat. Da? Noi putem să deducem sensul lor din forma somnuală. Da? raportându la cel punct de bază. Și uneori, desigur, și în traterea cuvintele compuse. Da? Deci cuvintele compuse sunt motivate, da? Există o legătură pe significat, significa, în raport cu cuvintele de la care pobim. În cu de la care pobim. Da? nu conclusie, o conclusie, o conclusie. Mm -hmm. Și noi ne putem dați de sensul lui, da? Analizând sensul pornind de la sensul cuvintelor componenti. Da? vor un sens care este credibil, da? Dar oricum este motivat în acord cu această motivare. În acest motiv vorbim de o motivare care este de Da? Bun. Această tesă, da? Deși este în mod evident, dar poate plausibilă, dar a suferit o, o anumită modificare. Mm. Mm. Și anume, De, nu semnificant este arbitrar raport raportul semnificantul, ci semnul investit în totalitatea lui este arbitrat în avort cu de semnat. Da? Că obiectul În e realitate. Deci, practic, el introduce în această schemă un concept nou, și anume, un concept care există actuală, nu mai este regrijat, dar și anume referința. Adică, trebuie să distingem între semnificant dată-l sonor, semnificat, conceptul și referința sau desfinația, adică obiectul din realitate la care trimite De ce este importantă referință? Sensul cuvântului, semnificat, nu este egal cu referință. Da? Există cuvinte care nu au referință, da? E nu trimit la niciun obiect de realitate, cum ar fi abstracte, da? Nu, semnamente. Ori, care nou referință. Ele nu trimi la un obiect în e realitate. Da? Sau inversă, există. Uh, cuvinte care nu au semnificat, ce nu mai referință, cum ar fi mai proptă. Da? Orice mai propiu. Deci nu înseamnă nimic. Da? Nu are semnificat. În schimb are referința, că trimite la cineva sau la ceva în realitate. Dacă îți spun paris, Paris nu înseamnă nimic. El doar trimite la ceva din de realitate. Deci nu mai referință. Cine dinターilor... a început? Dividea? Ex-vără! De, a trebuit! Ați fi bună! Vorbuiți multe, din, din punct de vedere, sincronic, da? Deci din punct de vedere, al o așa cum i-ai este la un moment dat, da? Sigur, la numele proprii, provin de la ceva, au însemnat ceva, da? În istoria omului, da? De tine, Claudius, cer știot. știot. Și Claudius împăratul chiar era știot. Sigur că e vorba de știu. Poate nu mele înseamnă. Da? Există de o teonomastică, da? În care putem să vedem, bine, de unde suntem într și ce însemnam în acea limba, da? Adică, absolut, toate dumneavoastră propriei provin de la substantive care erau iniții atât pe comunet, deci însemnam cel alt, da? Dacă noi analizăm acum limba din sincronie, adică pe un anumit, într-o anumită anumit perioadă, da? Nu-i luptăm diafronul din crederea discolierii, da? Și acest motiv este Este o importantă ideea de referință, da? Continuând cu caracteristicile semnului da? nu a fost Antitrag, da? Antitrag semnului juzis. Altă tensă, nimic să a desprezut, este faptul că semnul este linia. Linia. Din ia, ce sunt, este un dimensional să se sufrucă în o singură direcție. Ceea ce este evident, da? El ocupă este iluminat, a fi un dimensional, se sufără în singură direcție. Ceea ce este evident, da, în momentul în care rostim, ocupăm un anumit interval de timp. Dar el, el nu poate fi analizat. altfel. Și la fel, dacă vă gândesc un text care este descris, el va uita unul da, și poate fi citit într-o anumită ordine, nu un alt, da? Nu putem să citim de la parte la pare, da? Se citește numai într-o anumită ordine. Altă teorie este faptul că semnul egluzit este convențional, da? da? Oarecum, Această teză derivă din arbitra lui setului da? Deci, nu pentru că așeșește ce... crederea <coughs> aceasta prin arbitrare, trebuie să fie ratificată, da? De, de societate. Pentru că societatea, prin convenție, se accepte faptul că unii conceptul e o imagine exonomi, da? Asta este Convenția. Și îl, imutabilitatea și imutabilitatea semnului linguistic. este următoarea deasă? Imutabilitatea și mutabilitate, da? Adică semnele limonistice, spune că sunt în același timp mutabile, adică se schimbă, și imutabile, da? Nu se schimbă. Poate, poate vreau contrat din tot, da? Dar nu există, de fapt. Ce înseamnă mutabilitatea semnului limonistic? Mutabilitatea înseamnă, presupune schimbarea raportului între și semnificat. Care poate adevărat în oamnele direcții. De exemplu, avem un concept imagine sonoră. Se poate schimba imaginea sonoră, conceptul se rămână același. Da? De exemplu, în română la trei desearică. Da? Desearică. În limba multărături, în biserică. Da? Deci, semnificatul s-a schimbat. Sigur, e clar că el e o revoluție aceeași semnifica, semnificat, da? nu Da? Dar semnificatul, da? Adică, conceptul nu s-a schimbat. Semnificatul s-a schimbat. schimbat. schimbat. schimbat. S -a. S -a. S -a. Și în mod invers, da? Cu exemplu invers, avem aceeași formă somnă. care gata totul al se întâmplă al sense ă din română veche, ădeo e prost, da? Prostul anatomia veche se înnaș simplu, da? Ok? Care te ceva istorie? Dar te ceva da? Sunt multe. Există foarte multe schimbări de semnificat și trecerea pe la Latinul, al la de românce, ai limbol propriu de anima, care este care, care, care, care, da, care, care, care, care, care, abstractă care, un mai care, da? Exemplu care, care, care, care, da? Deci care, care, care, dar care, care, care, care, care, care, care, la care, care, poate care, care, care, care, care, care, care, care, mai e poate fi închelat o în șuviță de aici se ajunge la sensul actual al textului. Adică există un centrul, centrul a sensului, iar unul la urma sensul primar original se pierde, dat dispare din conștiința autorului. Trebuie să spun că de sensul de debate. Și ăă uh, cea la cealaltă desene era sustesă aici, dar ea îmi sensului. Ce prescune limitabilitatea? Prescune conservarea în limba asemnelor identifice și în relativa lor stabilitate. Da? Am zis înainte, ele se pot schimba, da? Pot să fie mutabil, dar totuși, da? Pentru ca limba se să funcționeze, nu se pot schimba oricum, da? Oricât și în orice cantitate. Potii? Și relacții Se Faptului? Faptului. sunt Semnerele, mi-e zice, sunt stabiliile. Relacții. Potii? Relacții. Și cum la ce? Deci, stabilitatea lor este ele se pot modifica, dar nu se că trebuie neapărat să se modifică. Da? în sunt relacții stabilile pentru că dacă se schimba, da? În continuare, în mod așa necontrolat, Aducerea e posibilitatea cu unul trău. că nu se pot schimba o ori, oricum, și mai ales nu se pot schimba în cantitate foarte mare. Da? Adică această stabilitate, relativă acest lucru, da? că există întotdeauna este determinată pentru partea de arbitrarul senului. În hm? legătura între cele două componente, fundamentale, nu avem motiv de să schimbăm senul acest principiu. Nu? Adică, dacă nu se zice așa, de ce apoi al aduce altcuma? Dar, de altă parte sistemul este de atât de complex, da? Și mari, da? Este avut posibil să nu există schimbă. Deci, este dat această multabilitate. Este dată drept din complexitatea sistemului. Da? Și normal să se Deci, deși există posibilitatea de astea pentru unui succes să se schimbe, sistemul rămâne, în general, stabil, da? Pentru să funcționeze, nu mai este un sistem, da? Bine, și în sfârșit, ultima teză de presenul linguistică este o identitate de natură psichică. o de natură Originale, limba văzută ca sistem. Sistemul este definit ca un... un ansamblu de limități care sunt interdependente. Da? Deci, din acest punct de vedere, el vende ca un sistem. Pentru că sistem este alături unități care sunt interdependente. Deci, obține că limba este apătuită din semne linguistice care se organizează într-un sistem. Ele sunt interdependente, așa este cel mai important. Da? Diferită de ideea asta de instructor. Pentru că Dispariția unui element, va duce la reorganizarea sistemei. Da? Sau orice transformare, de orice tip, am zis, până la un semnele pot să fie puntabile, da? Să scrimbă significatul, significatul, va duce la o reorganizare, un anumit tip de reorganizare. Am vorbit cu de vedere gramatical, da? Ce se pierde pe pe o parte, se câștigă pe de altoparte. Da? Adică există pe o levelă de sistem. Un sistem, un sistem care cum era cel latinesc, uh, să ne la creția nominală, da? Desinențe. În momentul în care desinențele se pierd, sistemul este, pentru a putea este obligatorul să se reorganizeze. Adică altfel, la anul s mai înțelege. Și atunci nu se reorganizează. Ok, nu are desinențe, da? Invităm altfel. acele funcții. Limităm fașorul prepozițiilor sau fașorul ordini în cuvânt, da? Deci este obligatoriu, după, sistemul să se reorganizeze în momentul în care are o pierdă, pentru că altfel nu mai pot să funcționeze. Sau alt exemplu de reorganizare a sistemului, da? La final aveau ori, ori, sunt ativele multe. Ele nu mai există în linguri de romanice, da? În principiția e, mă rog, că e special, da? Deci, Elimin româna. Ce s-au invadat unele lucrurile din la Dar n-am dispărut așa în neamnă, da? Evident, o parte s-au dus la gen masculin și o poate s a dus la gen feminină. Sistemul trebuie să se reorganizeze, da? el nu putea să devină mic, da? Deci trebuie, puteamă să existe o lege. acest concept de sistem pe care o pot să-ți urcăm din număr, de un principiu de organizarea Da? Și aceste două principii sunt uh, foarte importante și, uh, din nou, uh, vorbim despre niște distinții uh, valabile și actualitate. Și unul. Avem principiul ordinii sintagmatice. Principiul ordinii, ordine, Sintagmatice. toate distinția de și o vedem Ce înseamnă această, această ordine de Bun. Că... A, a, vorbirea, da? Nu se prezintă în forma unor segmente succesive, da? Ea ne apare, da? Din vedere acustic, au un șir de sunete da? între râpte de de respirație. Da? Deci noi auzim în șir, la continue, trebuie de continuu, este gândit de o pauză pentru respirație. Dar, totuși, în mintea față, noi vom face a minte segmentări. Da? Noi... Și eu v-am mai spus asta, un singur, aici, ceva de de cei de la spaniol, pe care fac facem și, care fac și fonetică, da? Că nu facem pauză între cuvinte. Da? Dar totuși noi le percepem ca fiind cuvinte diferite. Adică noi nu vom separa un substantiv de articol, da? Adică avem de articol substantiv adjectiv nu facem pauză între ele. Dar totuși, da? în mintea noastră, noi le vom percepe ca fiind separate și le vom segmenta. Deși analizată pentru cineva care nu știe respectivă, nu poate să facă această distinție, dar nu înțelege. Este un șir continu. Nu știu unde ar trebui să, să traseze o, o, o graniță, da? Dar ce înseamnă asta? Că fraza este un șir care este ea. Și ea de intrat da? Pentru că vorbitorii celălalt recunosc o serie de unități. Și aceste unități sunt simptamele, da? Deci e vorba de o recunoaște. Și simptamele se descompun în unități tot, tot mai mici, da? Hai să dau dăm un exemplu, să vedem ce înseamnă. Nu uitați să dați și să distribuiți acest material video interdependente. Dacă analizăm uh, acest, această frază, da? În sintamine, de uh, da? Deci este o care este imediat super. Cu cuvântul. Deci, cuvântului. Deci o frază o, o frază o care cum pune, să zicem, simplu. Da? Da? Deci, Sintama este o unitate care este superioară cu cuvântului, care este dotată uh, cu un semnificat. Și este adătuită din unități mai mici, în între care există o relație de interdependent. Inter inter inter inter inter inter inter inter dat ne capindu-ne singura ca o predicat despre niște armate dar următoarele sunt cele niste logice. și așa... Vorbim, e niște e armate, nu e despre armate, ci niste aliate și nu sunt niște armate aliate pentru care dată, dar nu -o o și da, da? de partea germanelor, dar nimeni nu a dat forțe ci năpul. Dar bine zaresta, deoarece totul se întâmplă să fie puși. și mai mare de atură, în principiu vorbim din. La nivelul frazei, da? spun spune că sunt armanul nominală, da? Al cărei centru trebuie să fie ce? Substantiv. da? Sunt armanul centru? Ei este un substantiv. Adică este un substantiv și determinanții lui. Adică care determinanții dramaturgi, ca articole, posesive, demonstrative, sau alte acestui Și, desigur intră și agentul pentru în, în cagurita e, care are altă funcție da? față de terminanți. Distingem de uh, sintagmea verbală, care este ce este un verb, deci este verb plus complementele sale, deci de verbale. Și bine, mai există și alte tipuri de sintamme, de, de sintagmea sintam, verbală sau chiar și de dar uh, acestea sunt cele două sintagme care sunt uh, extrem de importante la nivelul frazei Sunt tarma nominale și sunt verbal, verbală. Și unii, pentru formarea um, propoziției este de sigur, sunt tarma verbal. Da? Și observăm relația dintre ele, da? Mai ales în fratele nominale, am zis că există o relație din ea se manifestă și prin acord. Da? Substantivul care este centrul grupului nominal, impune genul și numărul său, cuvintele care depind de ea, dar dacă acestea adjective democratică, bineînțeles, acest lucru este valabil pentru mine care au gen sau nu, da? Deci acum, definițiile, categoriile universale, e mai greu de acceptat, da? Pentru mine sunt foarte diferite. Dar în fine, pentru lumile romanice, de acest tip este valabil, este foarte important. Impune cel și numărul, da? Al doia principiu este principiul asociației. Mai târziu, va tine principiul paradigmatil, da? Pentru a avea să fie o perete cu simtata Dar s-o suie prin numește dar e important să vă anotați așa lucru, după fi numit, mai Bun. Am văzut că aceste cuvinte se organizează în simetară, pentru a crea o de sens superior, care este o propoziție, fraza, eventual, da. Dar... O unitate linguistică, adică un semn este, are sens, are semnificație, Pentru că ea face parte dintr-o serie. Da? Sensul ei se naște acum mai din diferențierea față de celelalte unități. De exemplu, acolo cu armat în aceeași. El poate să dezvolte o serie sinonime. De exemplu, oaste, oștire, da? trupe. Se cadrese în această serie de Sau poate să vorbim o serie derivativă. Comite din aceeași familie, armă, dezarmarmă, da? Înarmat, armat, în armament. Bun, și susținere de să este de dinii cheia care seamănă ca un centru al unei Întrechismele, da? Constelații lingvistice, Da? Care există atribute din serii de alte vintări. Și aceste serii se există în uh, virtual în lumea publică. Și el subține că orice formează o serie. Adică formează o paradigmă. Da? Noi alegem, din punct de cuvinte, cel care este cel mai potrivit în acel punct. și șir, șirului Sfântari. Paradigma e pe trezăt care. Paradigma este mereu o virtualitate, da? Paradigma există în conștiința vorbitorilor. Dintr-o paradigmă alegem ceea ce ne trebuie, da? Pentru a ea comunica. Dacă terminologia de Maricătucu a folosit termenul, da? Sintalma-paradigma, sintalmatic-paradigmatic, da? sintalma folosește și el și sintalmatic. Da? Bun. Această acest ordonare, da? Sintalmatică și paradigmatică, sunt două principii care definesc sistemul, juc. Da? Și ele funcționează singular. Da? De nou, nu. Sunt doile elemente care sunt înseparate, da? Tocmă am văzut da și cu semnificant. Da? Sunt armarii paradigmei. Altă distinție, făcută de Sousur, este distinția între sincronie și diacronie, Toți sunt de care recunosc continuare în de actualitate. Ce este sin ce sincron? Este orice fapt de limbă, ce aparține unui anumit moment. Da? Orice fapt de livă ce apăține unui anumit moment. Dacă analizăm funcționarea a orice, da? a verbului în română actuală este un fapt de limbă sincronă. Pentru că analizăm la, în acel moment. Iar dacă realizăm uh, realizarea negrației în securul 7 special, este tot un fapt Pentru că analizăm Într-un anumit moment. În acel moment. Da? Și principiul opus este principiul diacronic. Adică piață într timpul clintii. Care presupune exact, evoluție. Da? Evoluție. Da? Asta înseamnă. Analizează evoluția de la o stare la alta. Da? Deci sincronic analizăm starea, într un anumit moment, diacronic analizăm evoluția de la o stare la alta. Da? Adică dacă analizăm Afirmația în limba română începe cu cele mai vechi atestă și în asta, facem această analiză din vedere diacronic, pentru că mi-e interesează cum a evoluat estimarea cum spunem, a afirmației, da? Dacă analizăm sincronic pentru secolul 20, o spune se realizează așa și așa, da? Diacronic spune că știți, poate și dar da, acest cuvânt recent. este un cuvânt foarte recent, apare un, se 19. în secolul 19. Înainte de exista un cuvânt specializat pentru afirmație în românia, da? În româna mai veche. Așa cum exista alte a latine, în cel latin, nu are un cuvânt pentru dat. Deci, o nu exista. Se foloseau diverse adverbe, dar se puteau evident că existau Se foloseau diverse verbe, dar care au și alte valori. Și este să la versuri de ce Se spunea așa, da? da. Sau da, da. dar, da? Erau termeni folosiți pentru afirmații. Um. Bun. Asta este distinția sine. Sintr-o Și, prin uh, Sosur, uh, prin Sosur, resistinția aceasta este foarte, foarte importantă, În ajut la concluzia că sunt fenomene independente, da? Oricum, nu putem vedea că uh, linguistică a în acel moment, reale a ori în istrucă, este istorică, este o de tip diacromic, da? Este interesată de evoluția sistemului. lingvistica modernă va fi o de tip sincron, da? Și lingvistica, mai des a fost ea până anii 60, da? Este uh, o lingvistica de tip descriptiv, da? Preocupată să descrie starea, în general starea actuală, da? Dar orice stare sincronă, din punct de vedere sinchronică. Este o de tip descriptiv. Un importanța lui Saussure este foarte mare pentru istoria linguistică. Reforma științei divajului propusă de Saussure este radicală. Deci el propune un alt fel de afacere linguistică. Altfel. Cu totul și tot diferit de ceea ce se făcuse până A influențat gândirea posterioară. Absolut tot. Toate corentele linguistici, care vor, vor apărea, da? Au ca un punct de plecare uh, doctrina lui Terminalul Sursului. Chiar dată, da, multe există proiecte care au un punct de pe care plecare repetea în Sursului, da? Și încă nu a un Dar tot acolo treac, da? Deci toate teoriele din țice posteriori sunt într o unitate sau mai mare măsură, uh, principiile lui. Uh, uh, în această teză, a am propus să un sistem, da? Și fac ca limba tot să se orienteze spre fenomenele sincronice, da? Des să descrie, da. El uh, a devenit părintele celui mai uh, influent, curent în uh, lingvistica secolului 20, cel puțin uh, Aproape singurul curent în la jumătate a secolului și să cel mai multe curent, care a fost cel mai, cel mai important de văldări și aveți structuralism, da? da. Cum spune în zilele noastre, da? Se consideră că structuralismul este oarecum desfășit, da? Iar nimeni nu mai face uh, linguistică structurală, da? Dar există teorii pistice care sunt derivate de structile, care la baza lor sunt structuraliste, da? Există desigur alte de turie din care nu sunt structuraliste. am zis cu o, o, o doctrină lingvistică la fel extrem de importantă, este cea cunoscută o numele de gramatică generativ transformă. care merg de la negarea completă a teoriilor lui Saussure, și care nu este preocupată în descrierea binei, da? Nu da. Toate cealaltă cuvențe vor fi, pe preocupate de descrierea binei, da? Linguistica, de tip generativ transformațional este preocupată de funcționarea binei, cum se formează propozițiile, da? Încearcă ce să, să meargă la origine, să stabilească reguli prin care se formează, se generează, da? Deci, aici vine denumirea de, de generativism, se generează uh, propozițiile și frazile, da? Pornește, sigur, în de la care pornește, este total lucru, da? Saussure și etimistica. Toate elementele derivate mai vreun din structuralism, pornesc la ideea că, uh, că limba este, un fapt, social, da? Pe când, linguistica transformațională prea la că la ideea că limba este un fapt de un răstur, Și că există o gramată universală și că ne naștem, da? un fapt biologic, că ne naște cu da, un set de reguli, da? Gramaticale și cu un lexicon, da? Nu de cuvinte. Practic, se pornește la principii care sunt diametralor puse. Uh, Nu pot să intru în anumită despre de, diferitele de curente de A, Ăsta este un curs foarte productiv. de acum încolo, o, o, o să la fiecare curs, o să încerc să vă prezint în mare principalele discipline limistice. Deci, de a fi să vă la aceste concepte pe mai târziu la disciplinere de structura limite. Adică, data adipare, vom vorbi despre principii care stau la baza, conceptul care stau la baza Poleticii și Afonologia, mm. apropo tehnologii, dar noi vom încerca să schidem acele discipline pe care voi le desface la structura limbică, la cultura limbica, limbile pe care le susciteați, da? Evident, <sus> <de> <sus> prezentarea lui Sosului era foarte importantă, dar nu... Polis, atunci, nou, să vă mulțumim să afliți la nostru, mai studiem și alte teorii cred că ele vor fi amintite, dar în momentul în care vom vorbi spre semantică, există mai multe tipuri de semantică care au nevoie un vor fi amintite, dar nu o prezentare generală. Da? Bine. Atât. <sus> <Nu azi>, e <unde? sus> totul ăla, dar